20. Лютий 1922 року. А сам. Як почуваєтесь? Брат Шонкар сидів по той бік дерев'яного столу і розмішував свою кашу. Доволі просте запитання, але відповісти на нього було важко. Минуло вже шість днів, відколи ми знайшли трупля Корбо чотири дні відколи лікар зареєстрував смерть у результаті нещасливого випадку, і тиждень відколи почався курс мого лікування. Щодня Деврагасвамі підливав зілля, і щодня я його пив, запиваючи відром води і вибльовуючи після цього всі свої кишки. Щоночі я помічав невеличке поліпшення. Спав трохи краще, менше марив про Бесі Драмунд та Ісраеля Фогеля, про чоловіка з вокзалу в Ламдінгу, про Філіпа Лекорбо. Я обхопив руками горнятко з теплим асамським чаєм. Не дуже погано. Добре, кивнув монах. А минула ніч удалося поспати. Більше, ніж очікував. Я ледь приховав здивування в голосі. За останні кілька років сон, справжній сон, викликаний не опіатами і не алкоголем, перетворився на далекий спогад. Лишився в історії разом із кавалерійськими атаками та кайзером. Але минулої ночі я справді поспав. Кілька годин блаженного сну, без усіляких там жахіть. Щоправда, час від часу, особливо коли мені не було чим зайнятися, тіло скручували судоми, а думки поверталися до опію. Диявол на моєму плечі нашіптував, що мені б люличку. Мені потрібно викурити люлечку. Я боровся з цим бажанням, звісно, і в Ашрамі мені це вдавалося. Але мене хвилювало, що за межами монастиря в реальному світі, коли я повернуся до Калькутти, де знайти дозу так же легко, як пінту молока, мені бракуватиме сил упиратись з покусі. Схоже, найгірше лишилося позаду, усміхнувся він. Залишки отрути вийшли з вашого організму. Тепер буде легше. Мабуть, можна навіть припинити вечірні процедури. Тобто більше блювати не потрібно? Монах проковтнув ложку каші. «Якщо самі не хочете продовжувати». «Ні, дякую». «Добре», – кивнув він. «Гадаю, магія спрацювала. Що скажете?» Я боровся із бажанням підстрибнути від радості. Стільки помилкових світанків мені довелося пережити, що я як той собака засвоїв, що за усмішкою часто йде ударногою під ребра. тоже рано вважати, що я вільний від опію». Я ковтнув чаю і мало не вперше відчув його смак, ніби мої чуття повернулися з вигнання. І чомусь пригадав – не здавайся. Лише один чай вартий того, щоб його пити. І це Дарджилінг. Коли мова заходила про чай, він, як і всі бенгальці, перетворювався на нестерпного сноба. Пагорби Дарджилінгу дійсно спускалися в долини Бенгалії. Але то було не що інше, як результат випадковості – ліній, намальованих на мапі колоніальними картографами, а не заслугою бенгальців. Сама думка про те, що перше горнятко чаю, яке я по-справжньому розкуштував в Індії, було за саму, а не з дарджилінгу, нажахала б, хлопця. І як же мені закортіло побачити його обличчя, коли я йому це повідомлю? «Що тепер?» – запитав я. Тепер, відповів брат Шанкар, відпочивайте і відновлюйте сили. У теорії це звучало добре, бо я таки втратив вагу, відколи сюди приїхав. Вегетаріанська дієта і регулярне блювання нікого не щадять, але я не з тих, хто любить відпочивати. Якщо не зважати на медовий місяць і час, проведений у шпиталі, я не був у відпустці з 1912 року. Монах ніби прочитав мої думки. Боюсь, я змушений наполягати. Нам потрібно переконатися, що ви дійсно вільні від наркотиків. І досить сильні, щоб опиратись з покусі. Пам'ятайте, що це ваша одна єдина нагода. З вами не вірить у другий шанс. Проблема в тому, що і в алкоголь з вами не вірить. Наркотики, алкоголь і сигарети допомагають вбити час. Враховуючи ж те, що сигарет у мене також не було, окрім самокруток, вимінених у місцевих селян, не знаю, чи зможу довго витримати без хоча б одного компонента цієї трійці. Адже без них у житті лишається не так уже й багато сенсу. Скільки, поцікавився я. Не хочеться здаватися невдячним, але дуже кортить повернутися до цивілізації. Ну, хоча б до Калькутти. Не здивуюся, якщо за час моєї відсутності половина місцевих офіцерів звільнилася з базар і перейшла на бік партії Конгресу. Такими темпами незабаром самому комісару доведеться натягати рукавички і виходити на вулицю регулювати рух транспорту. Монах підняв на мене погляд. «Ви ж не чули?» «Чого не чув?» Ганді поклав край загальному страйку. «Я мало зі стільця не впав». «Невже?» Маленький чоловічок очолював війну проти влади, що триває вже понад рік. Йому вдалося перевернути країну з ніг на голову і змусити уряд, якщо не встати на коліна, то сісти за стіл перемовин. І виявляється, доки я тут прохолоджуюсь і блюю, він вирішив з усім покінчити. Повірити важко. Чому? На обличчя Шанкара набігла хмара. Стався нещасливий випадок приблизно тиждень тому в містечку під назвою Чаурі-Чаура в об'єднаних провінціях. Демонстрація закінчилась з буренням і натовп накинувся на поліційний відділок. Спалили вщент, газети повідомляють, що загинуло 25 офіцерів. Магатма оголосив кінець руху неспівпраці і на знак покаяння почав голодування, бо вважає себе винним у сприянні насильству. «Усе одно не можу повірити». Після року масових маршів, масових відставок і масових арештів, після того, як він закликав своїх товаришів терпіти найважчі труднощі, він отак просто припиняє національну кампанію? Так просто? Він відступається від усього через якийсь інцидент у глухоманії об'єднаних провінцій? Монах мовчав. Звідки вам про все це відомо? Може, ми й далеко від цивілізації, капітани, але газети до Джатинги доходять. Останній тиждень тільки про це й пишуть. Влада про це подбала. Я дивився, як пролетів чорний жук і приземлився на краєчку Шанкарової миски. мить комаха захиталася, непевно балансуючи між життям і свободою та падінням і смертю. Вусики її затріпотіли, і вона упала. Шанкар відклав ложку й обережно витягнув жука поклав його на ослін і делікатно промокнув із крилиць краплини їжі. Отже, капітане, сумніваюся, що ваше повернення до Калькутти таке термінове, як вам здавалося. І добре, бо одужання вимагає терпіння. І річ не лише в тім, щоб подолати фізичну залежність. Психічні шарами також вимагають зцілення. Жучок пошкотильгав до краю ослона, важко тряхнув жорсткими надкрилами і неймовірно легко спрухнув, як це роблять деякі летючі створіння. «І що ж мені робити під час цього періоду реабілітації?» – поцікавився я. «Що завгодно», – відповів монах. «Рутина ашраму вам уже відома. Можете допомагати в полі або на кухні, або просто читати. Усе, чого душа бажає». Не дуже вдалий вираз. Останнє мені вдалося пригубити справжнього напою в барі Дункан-готелю в Санта-Гарі. Ніжні спогади. Мені завжди бракувало часу на книжки, промовив я. Тепер маєте, кивнув він. Вважайте це благословенням. Читання розширює кругозір. Як і опій, пожартував я. Тільки погляньте, куди це мене завело. Шанкар усміхнувся. Він привів вас сюди, капітане. Сумніваюся, що це сталося випадково. Вважаєте те, що я тут частина якогось великого небесного плану? Хто знає, що приготували для нас боги? Я потрусив головою. Мені важко повірити і в те, що я є частиною плану християнського бога, не кажучи вже про задумки індуських богів. Щоправда, репутація нашого хлопця вагомо постраждала останнім часом, з огляду на всі неприємності війни і таке інше, але принаймні він один. Це означає добре налагоджений процес прийняття рішень. Натомість індуських богів, примхливих і часто конфліктуючих один з одним, легіон. Якщо вони мають для мене план, то це радше результати здюжини на рад, на яких укладали угоди та йшли на компроміси, доки не отримали щось непередбачуване, яке ще й нікого не задовольнило. Я саме збирався поділитися цією думкою з братом Шанкаром, як раптом усвідомив, що зважаючи на те, як складалося моє життя, точнісінько так усе й відбувалося. І раптом мені ще дужче захотілося поїхати. І ніщо не може зупинити мене, якщо я вирішу піти? Шанкар зітхнув. Ні, ви вільні йти туди, куди забажаєте. Але я можу запропонувати кращий варіант, якщо захочете вислухати. Я дивився на усмішку на його обличчі. Усмішку, яка свідчила про глибоку, незбагненну впевненість, про яку такому поліціянту, як я, тільки й лишається, що мріяти. Пропоную вам пожити кілька днів у мого друга в Джатинзі. У голові у мене майнуло видіння місіс Картер, яка йшла по двору. Вона озирнулася і усміхнулася до мене. І від цього мене сповнило сяйво ірраціонального оптимізму. Не хотів же він сказати, ну, власне, ви знайомі. У душі моїй спалахнула небесна надія, мій дух злетів до самісінького неба. Його звуть Чарлз Престон. І тут усі мої сподівання рухнули на землю. «Пам'ятаєте, ви зустрічалися з ним того ранку, коли ми знайшли тіло нещасного Філіпа?» Я кивнув тоді, щоб утішитись. Дістав самокрутку і постукав нею по столу. «Можна?» Заперечень у Шанкара не було. Мені навіть здалося, що він відчув моє розчарування. «Вважайте це зупинкою дорогою додому. Ви полишите ашрам, але будете близенько до мене, щоб я міг за вами доглядати». «Престон, ваш шпигун?» – запитав я, запалюючи сигаретку. «Він колись допомагав з тими, хто був тут до вас, якщо ви про це». Я вдихнув повні груди диму, видихнув. Тоді біля струмка він здався мені доволі тривожним. Ви впевнені, що я його не нажахаю?» Шанкар підняв брів. «Він щойно знайшов мертве тіло, капітане. Гадаю, у більшості чоловіків це геть вибило б ґрунт із-під ніг». Мабуть, він має рацію. Хоча, коли я забачив Труполя Корбо, в мене навіть пульс не прискорився. Просто ще один пункт у переклику, яку смерть розпочала 1905 року. Цікаво, що це говорить про мене? «Ваша правда», – визнав я. «То погостюєте?» «Тільки якщо містер Престон не проти». «Я впевнений, він не заперечуватиме. Хоч ви і вважаєте його людиною доволі ексцентричною, але не думаю, що його так легко нажахати». «Сподіваюся», – кивнув я. «Принаймні, доки не знайдемо ще одне тіло».